Шлях за сільцем пішов у степ, у рябий степ, укритий мерзлою чорною ріллею та латками снігу. Максим не пішов туди. Він звернув на бічну доріжку, що вела у чисту снігову пустелю лугу, за яким маячила темним обрисом стіна лісу, і пішов тією доріжкою. Попід гаєм шлях доріженька широкая та юбитая, широкая та юбитая, «Слізоньками перелитая». Це так у пісні співається. А в дійсності це була така от собі звичайна доріжка. І тільки тому, що вона крутилася по підгаєм, пісня зринула та існувалася у Максимовій голові. Снувалася журно і зовсім недоречно. Але зовсім ніби й правильно, що до слізоньок то це якраз і було недоречно, бо саме це відганяв від себе геть Максим. Йому пригадалися тюремна камера, і друг Микола на Холодній горі. Там вони сиділи і співали багато пісень, а серед тих пісень була одна, ще ліпша, ніж ця. Миколина улюблена «Забіліли сніжки, забіліли білі». Це чинне найтрагічніша з усіх пісень. Вона, мабуть, найбільше підходяща була б тепер, але тільки тому, що вона така безмежна трагічна, від якої ридати хочеться, Максим гнав її з думки геть. Геть усі ці тужливі пісні добре співати за чаркою горілки у рідному кувлі, щоб було з ким разом сумувати і мріяти розчулино, а то поплакати і пожаліти себе взаємно, або ж співати з товариством у такому стані, коли ще докладно невідомо, як з тими сніжками буде». Але коли от перед тобою вже насправді, та ще так от забіліли сніжки, і вже тобі побіліло в очах і на губах, а біля тебе нікого нема, не те, щоб слухати, а бодай, щоб хоч колись посвідчити, де ж ти дівся, то тоді таку добру і правдиву пісню може співати тільки якийсь безнадійний скиглій, що навіки вже втратив почуття гумору. Тому Максим із усього їхнього з Миколою тюремного репертуару вибрав іншу пісню, саме ось цю, про доріжку, що йде по -під гаєм. Власне, він і не вибрав її, вона сама вибралася, зринула та й бриніла собі. Максим тільки не заперечував, бо вона була до серця. Доріженька петляла, а пісня линула рівно, сувора пісня рішених на все. Підем, братця, у вишневий садок та й наріжем черешневих гілок, та й будемо вимірятися, котрому у солдати вибиратися. Це мужня пісня, невесела, але й не слізна, сувора і могутня в своєму ритмі. Це тобі не забіліли сніжки. От поміряємося на тих палицях із черешневих гілок, і тоді вже не нарікай, брате, зціплюй зуби, і смали просто в солдати. Бачили очі, що купували. Отож, чишина в Переможеш — житимеш. Не переможеш — трупом ляжеш. Так, це пісня тих, що ходять тяжкою ходою вперед і ніколи вже не вертаються назад. Це, може, пісня і про нього. Але Максим не співав її, навіть і не мугикав. Він собі йшов, а пісня теж йшла поруч. Пісня сама собою, а він сам собою. Толобонь співав пісню Микола, друг його вірний, відважний, і завжди до кінця рішений. Під цю пісню Миколину Максим ішов собі далі, як вела його доріженька по підгаєм. Але йшов він зовсім не по підгаєм, а лише дивився на, і що сидів ген там за лугом. Тим часом навколо були сумі верболози, очерети, Попрострілювані одинокі берези, порозкидувані і поламані рибальські верші біля старих ополонок. Ось натрапив на забутий і подертий невід, розвішений на латах та стовпах, потім якесь череп'я, далі недогризаний собаками дохлий кінь, ще далі свіжа ополонка. Раптом тин. І нарешті раптом хата. Максим аж здригнув. Хата виступила несподівано, і з-за густого очерету так ушів верб, і переступила дорогу. З якої речі хата? Ага, лівий берег тут нагло висунувся далеко в луг мисом, і перетяг дорогу Максимові, а з краєчку того мису приліпилось село, і крайня хата з того села, відбивши від усіх, зійшла от униз, і стала аж біля ополонки». Двері в хаті були відчинені навстіж у сіни, а з димаря ішов димок. Максим пильно озирнувся навколо, по всіх сумежних городах і на луг, чи немає ніде нікого, а переконавшись, що ніде не було жодної живої душі, швидко попростував у сіни. З сіней відчинив двері у хату. «Добрий день! Добрий день!» І більше ні слова у відповідь. І Максим ні слова. Сів собі на лаві, блаженно простяг ноги і, нічого більше не бажаючи, тільки отак сидіти, дивився просто себе у розтоплену піч. Помалу пошукав очима, хто ж то сказав йому «добридень». Посеред хати сидів чоловік і крутив однією рукою жорна. Друга рука була на перев'язі. Він був молодий, нахмурений, у військових штанях. Крім нього, в хаті не було більше ніякої живої істоти. Чоловік крутив собі жорна і ні пари з вуст. Потім зупинився і подивився запитливо на гостя. Трішечки б води, попросив хрипко Максим, аби подати бодай яку причину, чого ж це він забрів сюди. Тим часом очима блукав по хаті. Безсмертна українська хата, зворушливо трагічна. Національна святиня, гордощі всіх пророків і апостолів його бідолашної нації. Чорна і перекошена, із манюсінькими запотілими виконечками, з мокрою слизькою глиняною долівкою, з купами сміття і лахміття у закутках. Холодна вогка ще й з смердючою поминецею біля дверей. Апотеоза злиднів, але все ж таки як у ній гарно. І сумно, і гарно. Господар подав води. Поки Максим пив, він пильно-пильно дивився на нього, на його репані закривавлені губи, на босі і теж репані ноги, чорні від сенців, закипілої крови і бруду, дивився на його вогкілах лахміття. Потім зітхнув тяжко і проговорив з тривогою і безмежним співчуттям. Я теж учора тільки прийшов, отак, і враз із припіском, із щирим попередженням. Слухай, чоловіче добрий, озирнувся. Учора німці в цьому селі ось наловили чоловіка із сорок нетутешніх, отаких от, от, нашого брата, все, і всіх розстріляли, як партизан. Чи ясно? Ясно, прохрипів Максим, помовчав. Яке ж це село, спитав, щоб хоч зорієнтуватися, де ж саме він. Щодо події, яку почув, то він вірив цьому чоловікові і відразу зробив належні для себе висновки. А господар, чисто по Гаяцькому, по Товариському, дивився Максимові в очі, діловито і ніби питав, що ж тут робити, га? Нічого, сказав Максим, дякую, брате, я вже піду, скажи тільки, чи лугом є дорога? «А навіщо вам дорога? Ви смаліть навпростець, хоч дорога теж є, ворською льодом». Та, глянувши на Максимові ноги, аж скрутнув головою і кинувся по хаті. Понишпорив під полом, а тоді облишив і зашурудів по столі. «А підождіть трішки». Він щось шукав на столі, в миснику, і аж захвилювався. «Ти скажи, ані шматочка, оце милю бачиш». Почухавши розгублену потилицю, облишив стіл з мисником і кинувся знову шукати під полом, під припічком та по всіх кутках, бурмотів Господи, хоч би ж якісь старі шкарбани, от те біда. Шукав, шукав, але й тут даремно нічого не знайшлося, крім самих дитячих шкарбанців та якогось дрантя. Нарешті випростався і, витерши піт із чола, ніякого розвів своєю єдиною рукою. «От, брат, яка єрунда!» «Нічого», – сказав Максим, – «не турбуйтеся, прощавайте, прощавайте». Максим вийшов з хати і пішов. Та не встиг Максим зайти за очеред, як його догнав господар з якимось лантухом і мотузкою в руці. «Нате, потримайте!» – подав він мотузочок Максимові. А тоді наступив на лантух ногою і одним махом роздер його надвоє.